Ya ayuhan Nasiutaku Rabbakum Lalii, Xalakukum Nafsi Wa'ida, W Xalak Minha Zawjha, W Besa Minhuma Rajaan Ksirah Nisaa, W Taku Allah Lalii Tasaalun Nabihi Wal Arham, Innallah Kana Alaykum Rukiba, Ya ayuhan Lavin Amanutaku Allah W Kaulu Qaulan Sadiyah, Yuslih Lakum Aamalukum W Yufir Lakum Zunubukum, W Mauutin Allah W Rasuluhu, Fad Faza Fauzan Assalamualaikum warahmatullahi Shahruin. Ya khatiibillah muslimin muslimat inna rahmatillahi lanikas waskan. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa menyambung kembali kuliah tafsir surah As Safat Mesti ayat 6 berikutnya iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawkab. Wa hizzama min kulli syaithanin marid la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhathuna min kulli janib duhuran wa lahum adhabun wasib illa man khatifa al-khatfa fa maksudnya sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan iaitu bintang-bintang dan telah meliharanya sebenarnya dia setiap syaitan yang datang durhaka yang sangat durhaka syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengar perbincangan para malaikat dan mereka dilempar di segala penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka Ziksaan yang kekal Akan tetapi orang siapa di antara mereka yang mencuri-curi Mendengar perbincangan tersebut Maka ia dikejar oleh seluruh api yang sangat terang benderang. Jadi Allah beritahu kita kat sini Bahawa dia menghiaskan langit Dunia bagi penduduk bumi yang melihatnya Dengan hiasan berupa bintang-bintang Jadi dengan Allah SWT di sini Bizina til kawakib Bizina al-kawakib Jadi bintang-bintang langit ni Baik yang nampak ataupun nampak seperti bergerak ataupun diam saja semuanya menerangi penduduk bumi ini ini samalah dengan firman Allah SWT taala dalam surah al-mulk a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa laqad zayyana as-samaa' ad-dunyaa bi rujuman lis-shayatin Wa'atadna lahum 'adzaab as-sa'ir Semuanya kami telah pun menghiaskan langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat untuk melempar syaitan dan kami sediakan bagi mereka seksyen neraka yang menyala Nasral hijr blu tuan walaka ja'alna bisamaa burujan wa zayyanaha linnazirin wa hafiznaha min kulli shaytanin rajim wa hafiznaha min kami telah menciptakan gugusan minta bintang di langit dan kami menghiaskan langit bagi orang-orang yang memandangnya dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk Kecuali syaitan yang mencuri-curi kita yang dapat didengar Dari malaikat lalu ia akan dikejar Oleh semburan api yang sangat terang. Inilah bimikiran tuan-tuan Terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir bin Kassir Satu kata tafsir yang sangat menarik Yang amat wajar untuk kita miliki Jadi firman Allah di sini Wahidah Wahidah maknanya dia dan telah meliharanya Mertinya memelihara Yang sangat kukuh tuan-tuan Kami telah meliharanya Maksudnya wahidah ni Wahafizhna ha sama macam ayat di maknanya menjaga dengan sebenar-benar daripada syaitan yang sangat terhaka jadi perkataan marit ni kalau kita lihat di sudut bahasa haram marit dulu kita pernah belajar perkataan amrat kalau sebut syajarun amrat iaitu pokok yang tak ada daun ni biasanya kalau kita berada di negara yang mempunyai 4 musim datang musim gugur mak lah semua pokok ni dipanggil syajarun amrad. Amradu. Pasir dipanggil sebagai marda. Marda ni kerana ia adalah muka bumi yang tidak ada pokok-pokok langsung. Jadi dipanggil ardun marda. Jadi tuan-tuan kalau budak-budak muda yang tidak ada janggut, tak ada misai ni kita panggil amrad. Tak ada janggut, tak ada misai, tak tumbuh maknanya. Jadi kalau lah seorang itu tidak memiliki apa-apa langsung untuk dibanggakan, dipanggil sebagai marid Biasanya panggil syaitan marid Jadi muncul perkataan amrat Yang pernah kita belajar sebelum ini Di sini tuan-tuan, ini mulai katakan sekian Jadi Al Imam Al-Biqaim Menjelaskan dalam Nazmul Durar Bahawa sebagaimana langit dihias Allah SWT dengan bintang dan dijaga oleh Bintang-bintang itu, demikian juga hati Orang yang dekat dengan Allah SWT Jadi hati mereka ni dihiasi, dipelihara Dengan bintang-bintang makrifah. Marifah ini mengenali Allah SWT Sehingga bila hati mereka ni disentuh Dengan bujukan, rayuan syaitan Lekas-lekas mereka Teringat Allah SWT Rekalkan mereka berzikir, berisifar Dan menyebabkan Tertolaklah segala rayuan dan juga Pujuk rayu syaitan tersebut, tuan-tuan Perkataan -tuan. Ad-dunia yang digunakan oleh Allah SWT di sini Dalam ayat ini Kita perhatikan Inna sama ad Dunia, Dunia diambil perkataan dana Dana ni maknanya dekat Jadi ayat ni menyifatkan langit yang dekat Sama dari sudut bahasa harap berarti segala benda yang berada di atas kita Jadi tuan-tuan ini mulakan sekian Jadi di sini dalam ayat yang lain kita dapat lihat Allah meletakkan langit ni bertingkat-tingkat sampai tujuh jadi, kalaulah langit yang dituju Seperti dimaksudkan di situ dalam bahagian lain Jadi, perkataan sama dunia adalah tingkatan pertama yang langit itu yang nampak Jadi, dekat yang dapat kita fahami di sini Adalah nak dibandingkan dengan langit tingkatan kedua dan berikutnya Dan Nabi Muhammad SAW pun menggambarkan hadiah yang sahih Pertemuan baginda dengan para Nabi dalam peristiwa Al-Mi'raj Al-Isra'u Al-Mi'raj jadi bintang-bintang yang kelihatan menghiasi langit angkasa berada di atas kita ni dapatlah kita fahami dia berada pada tingkatan langit yang pertama. Manakala tingkatan-tingkatan langit yang berikutnya tiada penjelasan lanjut daripada al-Quran dan tiada pula penjelasan lanjut daripada sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga boleh dikatakan tuan -tuan, Bahawa yang dimaksudkan dengan langit Ini adalah ruang yang terbentang Luas di atas bumi Tapi kebiasaan Bintang-bintang itu bukanlah Sebatas yang terlihat Oleh pandangan mata kita sahaja Sebenarnya ia, begitu, ia ada begitu jauh Hanya Allah SWT menciptakan Angkasa luas ataupun nasama dunia Yang dapat terjangkau oleh pandangan kita Sebab itu dijelaskan dalam nasama dunia Sedangkan yang lain itu memang Tidak dapat kita jangkau sama sekali jadi Allah SWT menciptakan semakin rupa Sehingga cahaya bintang-bintang yang berada di luar langit Itu pun dapat menembusi ruang angkasa Yang dipanggil sama dunia Allah SWT Mungkin begitu juga maksud Kita pun tidak dapat penjelasan Terperinci tentang perkara ini Yang penting Allah gambarkan Dalam lain yang sedang kita bacakan ini tuan-tuan Tentang hebatnya penciptaan Langit yang telah Allah SWT jadikan Antara tugasnya untuk Menghindarkan dengan minta-minta yang cantik ni Untuk menghias langit Begitu juga untuk Disebut oleh kata ada Tujuan bintang diciptakan oleh Allah SWT Untuk tiga tujuan Alamatin yuhtada biha Menjadi satu Buruj Isyarat Betul Kalau bagi orang yang berjalan di tempat yang Tidak ada map Tak ada kompas Maka mereka menggunakan buruj yang ada di langit Yang kedua untuk Menghiaskan langit Dan yang ketiga untuk Rujur malis syaitin Raja malis syaitin untuk merjam syaitan yang cuba naik untuk Mendengar pemberitahuan ketapan hukum hakam yang Allah SWT tetapkan di langit Ibn Abbas menjelaskan Apakah sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan Syaitan ini naik ke langit Dan dibiarkan begitu sahaja untuk mendengar Percaturan langit Jawapannya sebelum itu pun Malaikat memang melontar mereka dengan bintang kalau mereka cuba naik ke langit untuk mendengar apa-apa yang ditetapkan oleh Allah SWT langit tapi tidaklah sedahsyat selepas perutusan Nabi Muhammad SAW, maka perkara ini ditetapkan Allah, tiada upaya ataupun tiada campur tangan langsung daripada syaitan untuk naik dan mendengar ketapan Allah SWT itu dibentangkan kepada para malaikat di langit kita harus faham bahawa ketapan Allah ini sudah pun ada dalam Luh Mahfud itu tiada keraguan padanya tapi bila Allah SWT Minta ma'alaikat ni Untuk menjalankan tanggungjawab tersebut Maka Allah mewahyukan Dengan perintahnya Maka malaikat yang mendengar Semuanya akan sujud Kepada Allah SWT Ni yang telah kita bincangkan Bila Nabi naik ke langit Melihat Baitul Makmur Maka Jibreel telah beritahu Nabi Muhammad SAW Bahawa inilah tempat malaikat masuk Tunduk sujud Ada di kalangan mereka Yang sedang rokok Ada di kalangan mereka Yang sedang sujud Daripada mereka Mula-mula diciptakan Jadi penjelasan Dikemukakan oleh Imam Al-Rusi Dalam jika Kau Allah amran, terkela, terbarak, dan taala, dan terakhir malaikat, semuanya bersujud, dan terhendak jin, anam, anam, anam, amran, yukaza, dan tersteriku. Jika, jika, terlepas, dan terlepas, dan terlepas, dan terlepas, dan terlepas, dan terlepas, dan terlepas, dan terlepas, dan terlepas, dan terlepas, dan terlepas, dan terlepas, dan terlepas, dan terlepas, Ibn Abi Hatim daripada Ikrimah bila Allah SWT meletakkan satu meletakkan satu arahan maka para malaikat akan semuanya sujud kepada Allah SWT maka ketika itulah jin syaitan yang berada di permukaan bumi cuba untuk menyelidik apa yang sedang ditetapkan Allah SWT itu mereka nak sampaikan kepada kahin kepada araf kepada dukun bomo yang ada di muka bumi untuk memberitahu kononnya ada satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di langit maka seseorang itu akan dapat mengetahui masa depannya apa yang berlaku pada masa akan datang dan sebagainya sebenarnya sebelum Muhammad dilahirkan sebelum Muhammad diutuskan lagi memang telah pun dijadikan bintang-bintang ini untuk tujuan menghalang iblis syaitan daripada meneroka, mencuri-curi berita daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala tapi bila Nabi Muhammad telah pun diutuskan, perkara ini lebih lagi dia berat. Maka tiada lagi sebarang usaha untuk mereka mencuri-curi, mendengar apa yang berlaku dalam ketapan Allah SWT itu. Jadi arahan Allah SWT ni telah pun ada. disampaikan untuk dipenuhi ataupun dilaksanakan masa ke semasa. Timbul lagi soalan. Syaitan ni bila ditakut, takut, dia kena kepada panahan-panah yang dihantar oleh malaikat itu berupa dengan tahibintang. Berupa dengan kilat dan sebagainya Mengapa dia masih lagi menjalankan kerja itu Takkah ke dia takut ya, Ini soalan yang berikut Dan adakah malaikat Adakah malaikat ni akan baling merajab syaitan sampai dia mati Iblis, jin ini, adakah dia akan mati Dengan kena panah tersebut ya, Ini soalan-soalan yang timbulkan. Dan dia jawab oleh para ulama tafsir Contohnya tafsir al khazin Dalam durmansur ada, dalam al-alusi ada Syaitan ini memang kerja dia untuk Menyesatkan manusia maka dia akan berusaha selayu upayanya dalam hidup agar dia mempunyai kelebihan untuk membuktikan kepada manusia yang menjadi kuncu-kuncunya ini pengikut-pengikut setianya yang telah dia selesaikkan itu bahawa dia memiliki kelebihan mengetahui satu benda ditetapkan Allah Subhanahu Wa Kalau kita nak umpama kalau tuan-tuan, mengapa nelayan itu pergi ke laut tak kira takut ditenggelam di lautan itu? Ternyata kerana dia mencari kehidupan dengan ikan yang ditangkap Begitu juga orang menaiki kapal terbang Pilot sebagai contoh Takkah dia takut kapal terbang itu jatuh? Takut, memang ada Tetapi itu merupakan kerja dia Maka demikian juga syaitan ini Kerja dia untuk menyesatkan manusia Maka dia mesti menunjukkan kelebihan yang Ada pada diri itu Dengan sebab itu Dia cuba untuk mencari, mencuri Berita tersebut Walau apa juga sekalipun berlaku terhadapnya Ikhwatifillah, muslim muslimat dan rahmatin dan dikasihah sekalian Jadi, ditanyakan pula Kalaulah kena Panah ini dihantar oleh Direjam oleh malaikat terhadap Syaitan ataupun jin untuk Dia mendengar Perbicaraan yang terletapkan Allah SWT Apakah dia akan mati? Satu soalan yang dikemukakan Kata Ibn Abbas, sebenarnya syaitan ni Bila dia kena Ina syaitin la tuqtal bi syihab Walah tamut, dia tidak boleh mati Dia tidak akan dan dia tidak akan musnah. Walakinnaha tahriq. Tetapi dia tabakar. Bertakhbal. Dan dia akan menderita. Sakit. Ay yafsud minha ba'du a'da'iha. Artinya jin ni kalau kena panah tersebut. Sakit baginya. Kalau bagi manusia macam cedera parah. Tapi dia tidak mati. Kerana kita pernah bincangkan dahulu. Syaitan jin ini minta kepada Allah SWT. Agar dia dipanjangkan. Rabbi anzirni ni ila yaumi uba'athud. Ya Allah panjangkanlah usia sampai kepada hari kebangkitan. Ini permintaan daripada iblis, syaitan maka Allah Subhanahuwataala telah penuhi. Ditanya lagi, apakah panah ini berupa kilat? Tah minta kena pada jin. Kan kajian dicipta. Wa khuliqa al-jinn min mariy Dulu pernah kita bincang dalam hadis sahih riwayat Muslim. Jin dicipta pada api. Kalau dia dikenakan api, apakah sakit dia kena api itu? Jawapannya Jawabannya sakit tuan-tuan. Sebagaimana manusia diciptakan daripada tanah Pada ini ambil batu seketul yang telah keras Tanah yang telah dikeraskan itu Dibaling ke muka tuan-tuan sakit takkan Sakit tuan-tuan Walaupun asal usul kita daripada tanah dan juga air Tapi ternyata air yang sudah pun mengeringkan tanah itu Dilontar ke muka sesuatu kita sakit Maka demikian juga logik akal Syaitan bila direjam dengan api Dia akan sakit Macam kita sesuatu kita sakit Bila kena baling dengan tanah yang telah dikeraskan Lagi okay, tuan-tuan ini mulai ke Allah sekalian InsyaAllah kita akan lanjutkan kemudian Apakah tiap kali Malaikat baling ini tepat kena pada tempatnya Ini juga dibincangkan oleh para ulama' Padukan kepada hadis Ibn Abi Hatim Abu Syekh Dalam Azamah Daripada Ibn Abbas radhiyallahu Ada penjelasan yang dikemukakan Nanti kita akan tinjau lebih lanjut Dan kuliah akan datang Biiznillah Allahuakbar Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakallahu